Els centres d'atenció d'assistència primària inicien avui la campanya de vacunació contra la grip i la Conselleria de Salut ha adquirit 1.250.000 dosis del preventiu. Els col·lectius inclosos en els grups de risc podran rebre el fàrmac de manera gratuïta al seu cap. Entre aquests es troben els més grans de 60 anys i els afectats per malalties formulats, cardiopaties, immunodeficiències greus, diabetis o alteracions mentals. També estan convocats metges i les infermeres que exerceixin els centres sanitaris, així com el personal de les institucions penitenciàries i els agents de policia. La tardor passada es van vacunar contra la grip un 70% de les persones convocades, percentatge que la Generalitat espera superar aquest any. Una infecció gripal suposa un risc vital important per als que pateixen malalties cròniques que debiliten el sistema immunològic. La grip no té tractament curatiu. Aquesta dada, unida a la constant mutació dels múltiples virus que causen la infecció respiratòria, obliga a renovar anualment el contingut de la vacuna. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, aquí us parla i acompanya Susana Avila, Guillem Garcia i Jordi Garcia.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 I comencem parlant de l'AVE, que destapa a la Sagrera 357 cossos de la prehistòria. Un silenci de 4.900 anys encara sense desentranyar pels estressats tímpats moderns s'ha trencat a la Sagrera. Una multitud d'homes, dones i també nens prehistòrics que van ser enterrats en poc temps i sense signes de violència –la hipòtesi és que van morir en una epidèmia – ha aparegut intacta després d'una llarga nit en blanc de 50 segles. Les restes s'han trobat entre 15 capes de terra i un espai de 3 x 5 per 3 metres. L excavació de la sepultura neolítica descoberta, on es construeix la macrostació de l'AVE, ha acabat 11 mesos després de començar amb un balanç espectacular. 207 individus complets amb la mateixa posició de la supi en què van ser inhumats. 150 articulats amb més de 3 ossos en la disposició natural i 5.000 ossos dispersos de qui sap quants cosos més. Ha estat una troballa molt significativa i excepcional, afirma l'equip directiu dels treballs format per l'antropòloga Paz Balaguer i les arqueòlogues Alba Tenza i Paola García, de les empreses especialitzades Còdex i Estrats. Elles, al costat d'una altra arqueòloga i cinc auxiliars experts en restes humanes, han fet l'excavació contractades per a DIF, el gestor d'infraestructures estatal que executa les obres de l'AVE. I tal com us en parlàvem ahir, doncs ahir ja, des d'ahir ja és en marxa la nova xarxa d'autobusos. Així és, des d'ahir ja és en marxa la primera fase de l'implantació de la nova xarxa d'autobusos que a Sant Andreu ha suposat la substitució de la línia 74 per la nova línia H6, que assumeix el seu recorregut i cobreix llest ronda del mig.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 El districte de Sant Andreu, el canvi més substantiu serà la creació dins les 5 primeres línies d'una que cobrirà l'eix ronda del mig. El seu itinerari serà de zona universitària fins a Fabra i Puig, el vehicle és articulat i la longitud es recorre 19,3 quilòmetres anada i tornada. Aquesta línia substituirà l'actual línia número 74, que va de zona universitària fins a i Puig. Com a tres diferencials, circularà pel tron central de la Diagonal en sentit Besòs i es farà servir les mateixes parades del tram baix i tindrà un gir exclusiu a l'esquerra de plaça Maria Cristina, a més de parar a la ronda de Guinardó a prop del nou Hospital de Sant Pau, un dels centres sanitaris de referència del districte de Sant Andreu. Això significarà treballs d'adequació en forma de girs exclusius. Gira a l'esquerra, a plaça Maria Cristina, cap a Carles III, ronda Guinardó, cap al carrer Cartagena i a Faber Puig, cap a Avinguda Borbó. La nova xarxa de de Barcelona comportarà tot un seguit d'avantatges. Més rapidesa. La ciutadania podrà desplaçar-se a qualsevol punt de Barcelona fent un únic transbordament. Més proximitat. La meitat de la població podrà anar a qualsevol punt de la ciutat en menys de 40 minuts. Més comoditat. S'augmenta la freqüència de 12 en 3 minuts de mitjana a entre 5-8 minuts. Més claredat i facilitat. Dos 28 noves línies amb més capacitat i itineraris més eficients per afrontar la demanda. Més modernitat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 i més sostenibilitat. Aposta per reduir l'impacte de la circulació dels vehicles, tant en emissions com en sorolls. I ara continuem parlant de transports, però ens n'anem cap a Renfe, perquè volem que conegueu que ja s'han començat a instal·lar les vies de l'alta velocitat a la zona de la Sagrera. ADIF ha començat els treballs d'instal·lació de les vies per on han de circular els trens d'alta velocitat a la zona de la Sagrera. Els treballs es fan de nit perquè la nina circula paral·lela a la via d'ample convencional. Els treballs de, de col·locació de les vies han estat precedits per les tasques d'extensió del balàs, capa de pedra que sustenta les vies, o el posicionament dels travessers. Els nou raïls, de 270 metres de llargada cadascun, han estat portats fins a les obres a través de la via d'ample convencional, degut a la seva complexitat tècnica, ja que les vies d'alta velocitat discorren paral·leles a la via convencional, els treballs doncs, es fan de nit. Les obres d'aquest tram suposen una inversió de prop de 10 milions d'euros dels quasi 4.200 que costa tot el tram Barcelona-Figueres. Els treballs s'emmarquen en el tram de 12,7 quilòmetres que ha donit la Sagrera a Mollet del Vallès. Molt bé, i si ahir us parlàvem del cartell la preparació del cartell de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, doncs avui em dedica, precisament avui, es coneixerà el guanyador del concurs de cartells de la Festa Major Sant Andreu de Palomar 2012. Per segon any consecutiu, aquest s'està fent el concurs de cartells de Festa Major organitzat per la Comissió de Festa de Sant Andreu de Palomar.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 a fer les adaptacions necessàries pels diferents suports de comunicació. El treball guanyador passarà a ser propietat de la Comissió de Festa de Sant Andreu. La persona guanyadora cedirà a exclusiva a l'entitat els drets de propietat intractual del cartell, sense límit territorial ni temporal, i per a que puguin modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora, inclosa la transformació per qualsevol mitjà i suport i la posada a disposició per mitjà de la xarxa internet.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 El jurat es reserva la potestat, si és necessari, de seleccionar prèviament els dissents d'admesos a concurs. El veredicte del concurs es farà públic avui mateix. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autos del 3 al 19 d'octubre. L'entitat no es fa responsable dels cartells no retirats en aquest termini i podrà fer l'ús que estimi convenient.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 La Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra us convida avui a les 7 de la tarda a la presentació d'aquesta impressionant novel·la gràfica sobre el pragi o sagrest en argut peruà de Melina, de 18 anys d'edat, quan es dirigia a la Universitat de Lima, al Perú. Serà a l'Auditori del Centre Cultural Canfabra. Entrada és a franc. I hem de dir anys després, el prolífic autor Hernán Migolla, que tindrem l'oportunitat de conèixer avui, doncs actual marit de Melina, va decidir reconstruir els fets a partir dels testimonis dels involucrats, així com dels informes policials del succés i les transcripcions dels interrogatoris. Una tasca de prop de 3 anys de treball juntament amb l'artista Joan Marín, que ha donat com a fruit una sensacional novel·la gràfica. El secuestro de Melina es del autor Hernán Mingoya i hem de dir que en el marc del programa parlem amb, parlem amb, es dedicarà una sessió doble a Plagio aquest llibre, el nou còmic d'Hernan Migoya. en amb dues sessions participaran Hernan Migoya, el dibuixant Joan Marín i Melina, la persona en la qual està inspirada l'obra Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui ara el que farem serà una petita pausa escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació en aquest programa Fins ara! Tan sols amb mirades arriben als jocs de l'amor. Tan sols amb paraules podràs saber qui sóc. Una melodia m'acrapa sense cap dolor. En la nit i el dia ens unes sense cap por una historia que ningú sap al final Sempre queda el lado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 Continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de parlar, tal i com ho fèiem, en començar aquest programa de la nova xarxa d'autobús. I hem de dir que l'Ajuntament aposta per oferir cada dia un millor servei a la ciutadania, tot potenciant el transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat. I parlant de mobilitat, doncs tenim a l'altra banda del cil telefònic el, senyor, el director dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament, el senyor Adrià Gomila. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquéssiu eh, de quina manera es posa es posa en marxa aquesta nova xarxa d'autobús. Bé, doncs aquesta, aquesta nova xarxa el que fem és una, una implantació progressiva per fases uh -huh. de cara a, a aquest, als canvis que apliquem, com que els, els, usuaris, els usuaris que els acaben utilitzant puguin anar i coneixent la xarxa progressivament. Sí la implantació, la, la, el que hem posat marca i és la primera fase, uh -huh. la primera fase de, de, de, de tot un projecte de la xarxa i ja ara tenim ja funcionant cinc, les cinc primeres línies, les uh -huh. cinc primeres línies de les 28 totals. Uh -huh. Perquè ha calgut reformular la xarxa d'autobús tal i com la teníem mantenesa fins ara. La, la xarxa tal com la teníem fins ara és fruit Uh, l'aixec actual, de fet, perquè la majoria encara no l'hem canviada, uh -huh. és fruit d'una evolució. Uh -huh. A mesura que la ciutat anava necessitant uh, noves zones de cobertura, es anaven afegint noves línies. Uh -huh. De manera que les línies preexistents, diríem, es tocaven el mínim possible, uh, llavors cada cop que, que la ciutat ha de cobrir una nova zona, que és el que ha fet històricament? Doncs afegir alguna línia nova. Uh -huh. Llavors, això d'anar afegint i solapant línies Arriba un moment en què, eh, quan t'ho mantenguis en conjunt, tenim, algunes, tenim alguna, algunes zones on, on la, la xarxa no és eficient, perquè no funciona com a xarxa, sinó com a superposició de, de línies uh -huh. fruit de necessitats històriques. Uh -huh. uh, llavors, el que estem fent ara, que és doncs, uh, canviar aquesta xarxa uh, donant-li una coherència per a les necessitats actuals. Uh -huh. No només... No només la fruit d'una seqüència històrica, sinó eh, les que tenim ara. I això és just el que estem fent. És a dir, pel, pel que entenem, doncs el que es posa a partir en marxa és un seguit d'avantatges a l'hora de poder utilitzar aquesta xarxa d'autobús de la ciutat. No? Just. Una de les conseqüències clares d'aquest procés evolutiu és que conèixer la totalitat de la xarxa en la xarxa actual diríem, és molt difícil. Uh -huh. I el que passa és que quan una persona vol utilitzar l'autobús en un barri on no és habitual, uh -huh. on no és la seva vivenda o no és el lloc on treballa, doncs uh, no, no, no pot utilitzar l'autobús perquè no coneix quines són les línies. Val? Uh -huh. uh, sí. Llavors, en la nova xarxa, què és el que passarà? Doncs que encara que estigues en un barri que no és habitual teu, uh -huh. doncs saps que tens dues línies horizontals, unes verticals, i, sense ser un coneixedor expert amb la línia, podràs, podràs utilitzar-la. Uh -huh. En concreta, nosaltres, a la zona de Sant Andreu, el que ens afectarà serà la substitució de la, la línia 74 per la nova línia Axis. Sí. Uh, en aquest cas concret, la, sí. la línia 74 ja responia principalment, ja responia principalment a, un, a un patró... Uh -huh. a, a un patró longitudinal. Vale? Sí, la línia 74 ja creua la ja creua la, la, la ciutat, la la creuava, diriam, a la de la Ronda d'Almi des de la Mesjana a la Universitat. Llavors, per aquest motiu, el, el nou traçat de la, de la línia Axis segueix segueix prim, sí. Segueix principalment, segueix principalment és principalment el passat de la 74. Quin és el, el canvi que hi ha entre el 74 i l'Axis? La, sí. Doncs el canvi és que l'Axis creuarà la ciutat més de pressa que la 74. Uh -huh. uh, tant a l'alçada del túnel del Guinardó anirà més a pressa, com a uh -huh. l'alçada de la Diagonal també anirà clarament més de pressa perquè utilitza un nou carril bus central. Uh -huh. I uh, quin és el resultat d'això? Doncs és un doble resultat. Uh -huh. Per una banda, que la la, els usuaris aniran més de pressa d'una banda de l'altra ciutat. I, per altra banda, el fet que els autobusos triguin menys a creuar la ciutat d'una de l'altra, fa que, amb el mateix nombre d'autobusos, amb el nombre d'autobusos, sí. la freqüència de pas pugui ser més alta. Perquè el, el mateix autobus eh, podrà fer més voltes al final del dia i, per tant, haurà passat més cops per l'esperada. O sigui, aquest és un del, del, dels beneficis eh, que obtindrem utilitzar més racionalment els recursos que tenim fins ara si mantenint el nivell de, de despeses el, mantenint el nombre d'autobusos al carrer uh -huh. els autobusos passaran més cops per les parades per tant estem parlant de més proximitat més comoditat a l'hora de, de fer aquest canvi entre va, línies bàsicament el, els, dos factors, els dos factors que dificulten l'accés a l'autobús per a la ciutadania uh -huh. els dos principals és un, el desconeixement de les línies va, i aquest com es trobava abans buscant aquesta simplicitat buscant aquesta simplicitat serà més fàcil conèixer les línies, i dos, la freqüència de pas, que la freqüència de pas sempre és, sempre és molt eh, és difícil augmentar-la, perquè implica augmentar recursos, en aquest cas que estem fent? Mantenint els recursos mantenir els recursos doncs, eh, podrem augmentar la freqüència de pas uh -huh. Molt bé. També hem de parlar del de, bus express no? Bé, gust uh, express, no sé és, és una manera d'anomenar-ho que ben bé no s'ajusta a el, el que estem fent ara. En el, en el mandat anterior uh -huh. sí, que havia la idea, sí que hi havia la idea de uh, superposar dues xarxes d'august. Sí. Uh -huh. De la mateixa manera que amb trens tenim trens regionals i trens de rodalies, que els rodalies fan totes les parades i els regionals es uh, salten parades per anar més de pressa, uh, aquesta era, era una idea una idea de superposar dues xarxes, però bueno, que implicava haver d'utilitzar més recursos d'autobús. Llavors, el que estem fent ara no és això, no és tenir un bus, un bus express, diferenciat d'un bus, diríem, convencional, sinó mm. el que estem fent és millorar la xarxa d'autobús i veure que les línies, les línies de la xarxa tinguin millors prestacions. Val? Hi ha qui l'anomenarà express, qui els posarà el nom que vulgui. Però no, és una, no hi ha ara dues categories de línies, sinó al final totes les línies tindran aquest nivell de qualitat. Uh -huh. Molt bé. Mm, per tant, hem de parlar també del tema del carril Busbao. Això com ho veieu? El, el carril Busbao és fruit, fruit de l'estratègia metropolitana uh -huh. de, eh, de millorar la, la, la mobilitat metropolitana. Uh -huh. A la ciutat de Barcelona, eh, els desplaçaments que es fan interns dins de la ciutat, que tenen origen i final dins de la ciutat, eh, la majoria ja es fan a peu i en transport públic. I en transport privat, diríem, ja és un percentatge relativament petit. En canvi, eh, aquesta, aquesta, aquesta mateixa distribució modal, quan l'apliquem en les viatges de connexió entre la ciutat i l'àrea metropolitana, uh -huh. eh, aquesta distribució modal ja no és així. Evidentment, a peu i en bicicleta, ja eh, que eh, són testimonials, els desplaçaments, i en transport públic, com l'oferta de transport públic és pitjor eh, a la corona metropolitana que no pas dins de Barcelona, uh -huh. el tampoc no es fan tants viatges. Conclusió, eh, els desplaçaments de connexió entre Barcelona i la, i la, i la corona metropolitana eh, té un pes molt gran al transport privat. Uh -huh. Dins d'aquesta... O sigui, per, per, per millorar i fer més sostenible aquesta mobilitat metropolitana, uh -huh. que és el que... L'acció que hi ha en Marca, i no només de l'Ajuntament, sinó que és metropolitana, doncs el fer millorar les connexions en transport públic eh, de les entrades i sortides de Barcelona. Uh -huh. no? Estem parlant doncs, de la connexió amb, amb Badalona, de la connexió diríem, amb el Vallès, amb la C58, la, la Diagonal cap a la 23 o, o, o la Gran Via, diríem, cap al sud no? cap a l'Hospitalet. Uh -huh. Llavors, dins d'aquest pla general de millorar l'oferta de transport públic a les Uh, els accessos a la ciutat, és on s'emmarca aquest uh, bus Què ens ha de permetre a l'Ajuntament de Barcelona aquest bus bau? Doncs, uh -huh. En primer lloc, diríem, donar continuïtat en el carril bus de la Meridiana més enllà de la ciutat cap a l'autopista. Per tant, per nosaltres uh -huh. és bo. Farem que els autobusos puguin sortir i entrar a la ciutat amb més prioritat. Uh -huh. I en segon lloc, que és el, quin és el segon objectiu que farem que també s'ajusta perfectament el que volem fer nosaltres a, a Barcelona? Els desplaçaments en cotxe, que es facin de la millor manera possible. I en aquest cas, què vol dir? Doncs amb vehicles menys contaminants i augmentant l'ocupació dels vehicles. Com ho podem fer? perquè o si sigui, Quin és el problema? Que s'ha de molts, molts conductors que viatgen sols amb el seu vehicle, uh -huh. uh, doncs perquè entren mil persones a Barcelona i calen mil cotxes. Uh -huh. Doncs el, el bus Val, uh, un dels seus objectius, a part del bus, és fomentar que uh, els conductors que venen del Vallès cap a la ciutat de Barcelona, uh -huh. uh, en comptes que vinguin mil cotxes per portar mil persones, doncs que les persones s'agrupin. Uh -huh. I el... quin és el privilegi? Com se'ls se incentiva? Uh -huh. Doncs se'ls incentiva a dir, mira, si aneu tres o més persones dins un cotxe, podreu utilitzar aquesta infraestructura nova i evitar-vos uh -huh. a la cua d'entrada a Barcelona. D'aquesta manera doncs, aconseguirem que perquè entrin 1.000 persones a Barcelona no faci falta que vinguin 1.000 cotxes. Uh -huh. Per tant, per aquests motius, eh, nosaltres valorem positivament aquest, aquest bus val. Perquè l'accés uh -huh. en autobús a la ciutat, un, i dos, eh, redueix el, el nombre de cotxes que han d'entrar a, a la ciutat per transportar les mateixes persones. Uh -huh. Per tant, des d'ahir, des de l'1 d'octubre, es posen en marge tot un seguit d'avantatges per als veïns i veïnes que és el que facilitarà doncs, el que puguin anar per la ciutat i transcorrer per, per ella, no? Sí, sí, la, la idea d'aquesta implantació per fases és uh, ser capaços de gestionar l'operativa de veure que la, el, el sistema doncs, funcioni bé, ¿vull? i per tant doncs, per això anem fent-ho bé, Uh, I en segon lloc, vols doncs, aconseguir que, la, que al final la, la, la, els sistemes que fem nosaltres són perquè les persones els utilitzin. Si, si fem un sistema que les persones no, no l'assimilen i no l'enteen, donc uh, diguem morem fracassat. Sí. Per tant, el que toca ésè toca és, uh, també deixar un marc de temps perè les persones vagin coneixent aquest nou sistema d'autobús. Mm -hmm. i la conclusió és que uh, doncs aquesta, aquestes millores a la xarxa d'autobús s'aniran veient de manera progressiva. Uh -huh. O sigui, el, ara són cinc línies i, i bueno, la, la previsió és doncs, anar, anar avançant en aquest desplegament uh -huh. de manera doncs, que quan abans millor eh, diríem, arribi a tota la ciutat aquesta, aquesta millora. A complir aquestes 28 noves línies que hi ha previstes, no? Sí. Molt bé. Sí. Doncs senyor Adria Gumi, la directora dels serveis de mobilitat de l'Ajuntament, moltíssimes gràcies per connectar avui amb nosaltres i esperem doncs, que tota aquesta nova xarxa d'autobús que des d'ahir s'està posant en marxa a la ciutat doncs, faciliti el transport de, de les persones. Molt bé, doncs moltes, per gràcies. moltes gràcies a vosaltres. Vinga. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Eh, ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i atenció, perquè d'aquí una estona parlarem d'una persona doncs, que ho va donar tot per al comerç d'aquí de, dels nostres barris. Farem una pausa i tornem. de romanços ja va pas sortir deamo de, de que ens atraen ja va pas sortir de moi El pèdol no s'atura to toturarà. Hi ha dos bàndols en conflicte Pel un costat es detera buides, vas caure recordes un pati d'escola i passes per l'ombra i el temps se t'escorre que no mori que passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, ens doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que ahir va ser un dia molt sentit, molt emotiu i sobretot pel que és el comerç de la nostra ciutat Parlem ara mateix amb un dels responsables de l'eix comercial de Sant Andreu com és el senyor Prósper Puig Aquí li preguntarem doncs, eh, com va anar aquest acte de, doncs, de reconeixement no? a, la, a la tasca realitzada pel senyor Joan Mateu. Hola, bon dia. Bon dia. Eh? Eh? Bon dia. Eh, aviam, ja ho dit tu, va ser un acte molt emotiu, molt emocionant. Uh -huh. Van sortir eh, molts records uh -huh. de, de, de molt temps treballant amb ell, no? uh -huh. per un reconeixement per part de la ciutat que penso que era un reconeixement molt merescut. Mm. perquè si en dia a Barcelona el comerç està com està, un dels grans culpables era ell, el Joan Mateu. Exacte. Sí, sí. I, hem de... I que, ahir, com va anar aquest acte? Bueno, va ser un acte la Fundació Barcelona del Comerç, cada any eh, dona un guardó, mm -hmm. aquest any es va fer a títol pòstum amb el Joan Mateu, mm -hmm. amb un acte que va estar presidit per l'alcalde de Barcelona mm -hmm. i pel director general de comerç de la Generalitat de Catalunya. Uh -huh. eh, bueno, jo penso que el que et he dit no? un, un reconeixement molt merescut perquè avui en dia he trobar una persona com ell que era un visionari no? un, uh -huh. en el bon sentit de la paraula una persona amb iniciatives a més a més amb una capacitat de treball inesgotable perquè hi ha gent que té capacitat de lideratge però després a l'hora de posar-se li costa una mica més ell, ell, ell no només exercia aquest lideratge sinó que a més a més era una persona doncs, que, es, que es posava a treballar primer que se remengava i el primer que, que quan tenia una idea la tirava endavant no? i mm. això avui en dia és molt important segurament hem trobat molt a faltar per això no? per aquesta manca de lideratge que hi ha i ell això ho tenia molt assumit mm -hmm. a més va ser una persona que va treballar jo crec que no, no tenia hores no no no, no, no, no, no, evidentment el podies trobar mitjanit treballant o, sí, sí. o a la cinc del matí una persona totalment entregada uh -huh. a lo que era la seva passió no? que era sí. aquesta feina que feia uh -huh. va ser director de l'Eix Comercial i també va estar relacionat amb Barcelona Comerç oi? sí, sí, va ser, va ser el, el president vull dir fins al moment de morir va ser el president de la Fundació Barcelona Comerç uh -huh. a part va ser ell va ser el primer que va veure claríssim que només eh, amb el que era l'associacionisme eh, no podíem funcionar perquè, clar, arriba un moment que tots, sobretot els comerciants, tots tenim molta feina, llavors va ser el primer que va veure que el que s'havia que fer era provar, professionalitzar els eixos, eh, eh, muntant una societat de gestió que es dediqués a, a fer tota la tasca que no es podia fer des del voluntarisme, no? el voluntarisme arribes on t'arribes, ell va que tenia que professionalitzar i, efectivament, ell va claríssim que si hi havia unes persones que treballessin per un objectiu era molt diferent, molt difícil tirar endavant. Uh -huh. I va ser el primer, nosaltres aquí a Sant Andreu van els primers que vam, vam crear, una societat de gestió i, per tant, eh, això doncs, era, va ser un visionari, un uh -huh. visionari. Molt, bé. doncs suposo que en l'acte d'ahir també hi serien els seus familiars. Sí, la seva, la seva filla la Rumba va recollir el guardó. Mhm. Uh -huh. I molta molt és clar, tots molt emocionats. Verdès que tota la gent que estava d'aquí de l'Isandreu molt emocionats. Uh -huh. Perquè pensem que això, no, és una persona que, que ens ha donat molt. Ha donat uh -huh. molt un, un gran amic, un gran mestre, uh -huh. un gran mestre, una persona que les administracions se'l creien, que això també és molt important, perquè sí. perquè no enganyava, vull dir, és transparent sí. i això, doncs, tot, tot això suma. Tot això fa que quan tu ets capaç de convèncer, perquè convèncer en fets, eh, doncs et creuen i quan et creuen, és a dir, tots remem cap a la mateixa direcció, administració i administrats, tot anem tot va molt millor. Home, nosaltres hem tenir l'oportunitat de realitzar una entrevista aquí en aquesta ràdio amb ell, Uh, i evidentment doncs, se li va veure doncs, això, no? Que és una persona afable, que era una persona afable, que estem tothom i que era tenir una bon, bona manera de de, sí, de sí. Ell, ell, ell, ell sempre mm. volia integrar, és dir, sempre és mm. dir, aquí, per exemple, amb, amb totes les associacions del barri, no? De la qualíssim una gran relació amb quasi totes, per sí. doncs no, totes. Po discrepar perquè evidentment sempre es pot discrepar perquè perquèsol un... un una de vegades collisió amb l'inter d'un altra per exemple uh -huh. intentant sumar i que sigui que sigui el millor per a tothom ja uh -huh. sol tenia claríssim integrar uh -huh. i sumar uh -huh. eh, mai restar. Doncs esperem que la seva memòria ahir mateix en aquest acte doncs hagi rendit eh, aquest homenatge important per que segurament doncs, amb ell li hauria agradat eh, doncs, poder-ho veure encara que només fos per una finestra al cel, no? Esperem que sí, esperem, mm -hmm. que, sí, esperem que estigui content i esperem... Que, bueno, jo penso que quan ens té un record tan amable d'una persona sempre és, és agraït, no? Sí. Mm -hmm. I realment va sonar-hi molt emotiu i molt emocionant. Molt bé, doncs amb aquesta emoció sentida per tots els que som aquí també a la ràdio perquè no tenir l'oportunitat de conèixer-lo, doncs eh, donar-te les gràcies per haver connectat avui amb, amb nosaltres. No, m'agracies a vosaltres per haver-se'n recordat el Joan, sí. una persona entranyable, i bueno, nosaltres la veritat que clar, aquí a l'Eix el trobem molt a faltar, no? no. Però, uh -huh. bueno, escolta'm, la vida continua i el que hem que fer és que el seu llegat doncs, continuï viu, no? Uh -huh. I ja et dic que va ser un gran mestre per molts dels que ja estem aquí treballant a l'Eix uh -huh. i penso que el seu esperit eh, està viu. És dir, ell ens ha, malauradament ens ha deixat, però el seu esperit i les seves ganes de fer coses i, i, i, les, i després també el seu sentit crític, eh? perquè una persona molt afable però crític amb, amb ell mateix, amb mm. nosaltres com a ells, amb, amb, amb els comerciants, amb, mm -hmm. amb la societat i això sempre fa que les coses avancin, mm -hmm. no es pot ser tampoc massa càndid perquè avui en dia tots tenim que ser una mica crítics i intentar millorar i, mm -hmm. i això ell ho tenia molt clar. El que sí que podríem dir és que si l'eix comercial Tira endavant, doncs, evidentment, és gràcies a, a aquesta, amb ell, no? Sí, home, jo penso que tenim l'obligació de tirar endavant com mm. un homenatge, no? Vull dir, sí. dir, ell ho va crear i encara que són moments de moltes dificultats, perquè són moments de moltes dificultats, per part de tothom, jo penso que... Ja, home, que la Unió fa la força és així, és dir, si anem, si anem revisant el model comercial de Barcelona, on s'aguanta realment bé el comerç, on hi ha eixos, on hi ha associacionisme on hi ha potència de convivència entre el que és el, el, el fet social i el fet comercial. És dir, uh -huh. penso que si tots fem pinya eh, és més fàcil que ens en sortim. Uh -huh. eh, I al final aquí es veu perfectament, ja et que en els eixos, si tu agafes els eixos de Barcelona, te'n dones compte que són les que s'estan sobrevisquent millor. Uh -huh. eh, el comerç dispers, el comerç que... Que no, té, que no hi ha continuïtat comercial és dir que hi ha una botiga aquí, una botiga allà a aquesta gent els hi costa molt sobreviure uh -huh. en canvi el llocs on està cohesionat al comerç on hi ha una oferta diversa uh -huh. i de qualitat doncs ho tenim una mica més senzill no és que ho uh -huh. senzill perquè ho tenim complicat com tothom però bueno, com a mínim podem competir i uh -huh. això és molt important D'acord, doncs amb aquest eh, record sentit en Joan Mateu eh, donar-te les gràcies novament per connectar amb nosaltres no, home, i... quan, com vulgueu, ja ho sabeu, a la vostra disposició Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Vinga, gràcies ah, molt, bon dia. Dia. molt bé, doncs ara el que volem és trepitjar al carrer i el que farem doncs, tots aquí és parlar de seguretat i ho farem amb el senyor Àngel Tomàs Santos que pertany a la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu Fem una pausa Escoltem una mica de música i tornem Crida el cel, bufa el vent, trenca el silenci. Crida, crida sense veu, fes-ho sense por, que ningú no et pugui canviar la direcció. ¡Difícil! Veure el sol Deixa de plorar Avui pot ser demà Difícil d'oblidar Cada dia, de 12 a una del migdia, i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Senyora i senyors, ja som aquí una altra vegada per acompanyar-vos aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella, la ràdio de Sant Andreu. I parlem amb el senyor Àngel Tomàs Santos, que és tinent de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu. Molt bon dia. Bon dia, sotispector. No, i jo, inspector. Vale. T'ho dic jo, que això al final ens ho acabarem aprenent. Tots de memòria ja ho veuràs tu. Molt bé. Doncs ahir es va realitzar aquesta vaga d'autobús que que va afectar la posada en marxa de la nova xarxa, no? Sí, així és. Què podem dir al respecte? Sí, bueno, la veritat és que, en diferència de la que va veure hi el dia 17, eh, aquesta vaga bueno, va tenir una mica més d'incidència en quant al, als viatges, a l'usuari, es van haver una mica més de, de cues, però es van respectar els serveis mínims i en aquests punts de que bueno, va estar el servei una mica de retard va funcionar bueno, dintre del que és una vaga, eh, força bé, no, no va veure incidents. I bé, això va afectar també en el tema del, de l'inici del no de que és el bus, el bus express, de, que, en, que aquí en el districte s'hi ve en tenint l'origen i el final aquí a Fabri Puig, a Meridiana, uh -huh. que és on estava abans la parada del 74. Mm, Donc bueno, aquí és el Axis que suposo sí. que tots els usuaris especialmentaquest d'aquest tram eh, ho, han, ho sí. coneixeran ja perquè es va fer una, una bastanta informació sí. i ha ja, les mateixes parades on doncs, hi havia personal de, de transports que estava fent. La veritat és que bueno, principi avui eh, que estem fent una mica el seguiment del funcionament, doncs no hi ha cap problemàtica i uh -huh. bueno, i esperen que que l'usirà sen vaig. Ja aquesta estava d'ahir va tenir alguna incidència o No, bueno, com con nosaltres aquí especialment tenint la sortida del Triàngla, de que és la zona de, del Triàngla que tenen ahí sí. les scutseres en la sortida. Bueno, va haver els piquets i es va cobrir el servei en... de Soria tan guàrdia urbana que és que és per guàrdia urbana i com hem dit mh, algun retard per la informació dels piquets, però sense uh -huh. sense massa jornada de vaga, doncs, per cada normal. Moment, és costat normal, no? De, uh -huh. Dintre d'aquesta situació també va veure com ja sabeu BCM i, sí. i també tema de BICIN, que uh -huh. bueno, en aquesta afectació, doncs, uh -huh. la la que es va correspondre en un dia, en un dia de, de, de, de, de vaga, no? O sigui que va anar tot, tot sí. <ríe> Bueno, a veure, va haver una jornada de vaga de, de, uh -huh. de reclamar per part de sí. De les, de les persones que la promouen doncs les seves reivindicacions com és normal, però dintre d'això de el que ha de ser un acte de reivindicatiu per part de qualsevol treballador i treballadora d'aquesta ciutat o de la resta no? perquè sabem els motius pel qual es va realitzar aquesta... No bueno, el... eh, tot el és tema de retallades eh, sí. en què el... Que el bueno, el, el diari dia. és, és el que ara mateix doncs, és mm. més candent al nostre país no? molt bé, doncs ara si, us sem, si et sembla parlem de la festa major del congrés ens animem una mica a aquesta sí. hora un, posem una, una mica de això, animació perquè el que hem de dir és que continua la festa major del Congrés amb diferents activitats però que l'altre dia doncs, degut a la pluja que va afectar els doncs, diferents barris doncs, es va haver de suspendre el correfoc eh? Sí, eh, bueno, com ja sabeu, el dissabte, aquest dissabte doncs, va ser un dia plujós, necessari però plujós i bé, eh, el que va afectar en aquest cas és a la celebració del correfoc Uh -huh. que el, en el qual la pluja, la veritat és que li va malament. Sí. Al final es va determinar per part de l'organització el, el no, no realitzar-ho i, bueno, i, i es va passar per aquest divendres a, uh -huh. a les 22 hores i es farà el mateix recorregut per part de Guàrdia Urbana, el servei de seguretat i acompanyament habitual en la zona perquè he intentat bueno, que, uh -huh. que tot discurria en la normalitat que, uh -huh. que, que esperem. Per tant, creuem els dits i esperem que aquest divendres no ploqui. La <ríe> perquè... última informació és que no, però d'això ja saben que eh, bueno, això, només eh, això canvia a... d'un moment cap a l'altre. Els homes del temps no són els únics que saben. Sí, <ríe> ah, bueno, aquest cap de setmana, a part d'això, bueno... Pues, que continuen les festes del Congrés i també uh -huh. de comentar el, bueno, que també està el comerç al carrer de ah, que, sí. Bueno, sí, sí. Eh, he escoltat abans que parlau de, de, de temes de comerç sí. i això I, bueno, és la segona part per si di perquè és, ara es tallarà des de carrer malalt fins a uh -huh. la rambla Ferrepuigons al setembre uh -huh. i bueno, sortirà des de, bueno, de començarà l'activitat de per treure uh -huh els vehicles que, que no pugui, per facilitar el que es posin totes les puestos al carrer, des de les 6 hasta les 10 de, de, la, de la nit. El que tenim entès és que cada barri de Sant Andreu organitzarà el, el seu petit eh, festa de comerç, no? Sí, bueno, a veure, en principi, son, aquesta activitat és demandada a, a través de, dels serveis territori, del territori uh -huh. i, bueno, si hi ha, per part dels comerciants i si és determinat uh -huh. doncs, que no hi ha altres condicions que no, no es pugui celebrar, doncs, per la nostra part no? no hi ha cap problema Fantàstic, molt bé, doncs si et sembla, fem un apunt del que és la zona 30 perquè els veïns tingui, estiguin informats Sí, a veure era una, és una qüestió que, que la veritat aquí al barri del districte de Sant Andreu és, bueno, és important perquè va ser dintre de la ciutat de Barcelona a l'any 2006, 2006 es va, bueno, va ser un di del programa pilot per veure com funcionava. Eh, no deixar de ser zones eh, per reduir la, com ja coneixeu la circulació a la ciutat de Barcelona sense, si no hi ha un altra un altre senyal que ho indiqui, eh, és de 50, tota la ciutat, i, i bé, el que es volia era condicionar el, el trànsit rodat de, de vehicles, especialment motocicletes i turismes, per compaginar-lo en, en, en el dia a dia, o sigui, el moviment dels, dels vianants. Uh -huh. Es va fer a carrerons amb molt de comerç, com potser el carrer en Gran de Sant Andreu, en, uh -huh. i, bé, i a partir d'aquí la, la realitat de, de la situació que com ens donava, doncs va fer que s'implantés a, a tota la ciutat de Barcelona. La veritat és que el descens d'acidentalitat de, de i de ferits de, per aquest motiu, doncs de fet és una situació que s'agafa a nivell, no només d'aquesta ciutat, sinó de tota Espanya, tota Europa, és, no és que siguessin els primers, però sí que bueno, van, van anar, es va apostar per, per aquest tipus de... De, de tram no? senyalitzat i especialment perquè els, els peatons no puguin i les bicicletes perquè també és un altre punt important a la ciutat de Barcelona en referent a la mobilitat i, i bueno, la veritat és que funciona bé i el que sí que voldria és recordar tots els usuaris perquè sí. ma, eh, quasi tots són vianants i també són conductors no? de vehicles mm -hmm. tant de quatre com dos de rodes, és que quan arriba un moment en què ja la gent s'acostuma, no? Tens una zona 30, doncs, bueno, no, no et dones compte al principi, sí, perquè és com una novetat, no? Ara ja estem acostumats, eh, vivint en, en aquesta realitat, mm -hmm. i els conductors mm, volia bueno, això, donar un recordatori a tots de que s'ha de respectar. De fet, i, i és així, eh, fent molta incidència en, en, aquesta, en respectar això, i, bueno, i es fan treballs de campanyes concretes sobre el tema de, de velocitat i bueno, aquestes són unes zones afectades per això, per, per la reducció important que, que significa en quant a la sinestalitat eh, vial. ¿no? Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més abans d'acabar. No, res més. Molt bé. Doncs avui hem parlat de la vaga d'autobús, hem parlat d'aquesta de suspensió del corre -foc de la Festa Major del Congrés, que es realitzarà finalment, doncs, si tot va bé, el divendres i també d'aquesta zona 30 que els vehicles de Sant Andreu doncs, han de tenir molt en compte a l'hora de circular pels nostres barris. Molt bé, doncs Ángel Tomàs Santós, ara ja hem s'ho bé. Segon inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Mm. Eh... Inspector segon cap. Això, instructor, segon cap. Bueno, no, no. Da igual, da igual. Ja, al, al final ho aprendrem i ni... sí, cap al fi, problema. Al final ho aprendrem, sí, ja et dic jo. Bueno, que sí. Que sí. <ríe> Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè el que heu de fer ara mateix és agafar paper i llapis perquè us donarem doncs, alguns apunts d'agenda per si voleu anar doncs, a alguna activitat o algun acte aquests dies aquí als nostres barris. Fem una pausa i tornem. Fins ara. És plena de vent, una brisa de maig amb pètals de roses d'aire innocent. Noia de porcelana, tot el teu cos és un recipient a punt per ser un d'aigua.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 Tal com ens deia doncs fa un moment el senyor Ángel Tomàs Santos Gómez d'aquí, del inspector segon cap de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, ho hem arribat a dir bé, doncs eh, continuen els actes de la Festa Major del Barri del Congrés. Durant tot aquest matí de dimarts, l'Associació de Veïns del Barri del Congrés Indians ha organitzat diverses activitats, com pintura, manualitats o buxets. A la Plaça del Congrés. Molt bé. Doncs a partir de les cinc de la tarda i també dins els actes de festa major del barri del Congrés hi ha el cinquè campionat de canastre. Al lloc, l'agrupació o congrés, les inscripcions les podeu fer a la caseta de la comissió i en el moment de la inscripció s'entregaran les regles del joc. També a la cinc de la tarda, però a aquest lloc, a la plaça del Congrés, té lloc la tarda del reciclatge i també a les 7 de la tarda hi haurà el campionat de botifarra per parelles, ara en lloc del de ser la Plaça del Congrés serà a la Penya Barcelonista que es troba al carrer Pardo número 6. I atenció perquè aquells que tingueu una mica de memòria us sonarà la família Ulises. Don la família Ulises us convida a apropar-vos a la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. La família Ulises és una de les sèries més longeves i populars de la nostra historieta. Fou publicada durant 40 anys al setmanari TebeO i va representar un retrat costumista molt acurat de la nostra postguerra i el posterior desenvolupament. L'exposició serà fins al proper 5 d’octubre. I en aquesta mostra revisarem alguns dels originals de l'etapa que va des del seu naixement el 1944 fins l'any 1969. L'etapa escrita per Jau Joaquim Buigas i Carles Beck i dibuixada per Beneham. Fins al 5 d'octubre, a l'escala d'exposicions de la Biblioteca Inés Iglesias Can Fabra, trobareu aquesta exposició sobre les família Ulisses i hem de dir que l'entrada és totalment lliure. I ara parlem de la Nau Ibenov, que us ofereix un espai d'assaig. Com a eina essencial del suport de la creació, la nau compta amb espais de treball amb les condicions òptimes per l'assaig i el desenvolupament de projectes artístics, tot facilitant l'accés a creadors joves i emergents. Tot i mantenir-se oberts a arts plàstiques i audiovisuals, les característiques de la majoria dels espais fan que aquesta àrea sigui essencialment teatral. Ja hem obert el parer de recepció de projectes d'arts escèniques per a 6 residències per al parer de setembre desembre del 2012 oferim un espai diàfan i agradable d'asseixos per a companyes de teatre de dilluns a dissabte, de mitja jornada de 10 a 3 hores i de 4 a 9 hores. Molt bé, doncs també he de comentar-vos que eh, la nou Ibanó fa realitzar un... ...una exposició de fotografia a càrrec de José Rubio Rodríguez... ...que es diu Nus, màscares i marcs... ...també el Centre Civil de Sant Andreu hi ha una activitat... ...un projecte del concurs d'arts visuals Premi Miquel Casablanques del 2010 i poca cosa més a comentar-vos perquè ja us deixem aquí i perquè doncs continueu a la sintonia de Ràdio Trinitat veiem d'altres programes. Donar les gràcies a la Susana Ávila, també a al Guillem Garcia i si us sembla doncs ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau!